Bismillahirrahmanirrahim. Semakin banyak jamaah itu, maka hal itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kita sebutkan dalilnya akan hal ini di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma katara huwa ahabbu Ta'ala." Dan semakin banyak jamaah itu, maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasa'i. Nah Kemudian, al-Syeikh rahimahullah ta'ala setelahnya menyebutkan tentang keutamaan salat jamaah. Ya, beliau sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Tafakun alaihi, Nabi bersabda, salatul jamaah akhdalu min salatil fadzi bisada'in wa ishrina darajah. Wa salat jamaah itu lebih akhdal, lebih utama daripada salat sendirian ya, dengan perbandingan 27 derajat. Ini salat berjamaah. Ya, dan masih banyak lagi keutamaan yang lainnya telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu.